Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashahadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'an. Terima kasih kepada Abang Azli selaku pengurusi yang dihormati Abang Kamarul selaku tuan rumah dan isteri. Ustaz-ustaz, ustazah-ustazah Ustaz, Ustaz, hadirin hadirat, mukminin dan mu'minat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan, puan pada malam ini. Pada mulanya, selepas daripada saya berkuliah pada bulan Ramadan di IQS Batu Kif, Selangor, saya didatangi oleh beberapa sahabat-sahabat daripada Dubai yang menjemput saya untuk ke Dubai sebenarnya jemputan tu dah lama daripada tahun lepas lagi tapi saya terpaksa untuk tangguhkan kerana saya komitmen dengan universiti dengan penyelidikan dan juga kekangan masa jadual saya pun padat juga sikit kebetulan saya pergi umrah dan saya bagi tahu pada sahabat, daripada bang Nazli kata saya nak pergi umrah jadi kalau boleh untuk dikosongkan masa saya akan singgah dan jimatlah sikit kos tak payah bayar tiket pergi balik, bayar balik jelah. <laughs> Sebab saya bukanlah orang kaya kan. Baik, kita nak berbicara hari ini berkenaan dengan talfiq madhab. Ataupun dalam bahasa Arabnya, ditak sebut talfiq madhab, disebut talfiqul madhab. Uh, at-talfiq bainal madhab. Apa yang dimaksudkan dengan at-talfiq bainal madhab? Yang dimaksudkan dengan at-talfiq bainal madhab, ialah mencampur adukkan madhab yang pelbagai dalam amalan kita sehari-hari. Kita di Malaysia, kebanyakan masyarakat kita terdedah dengan fiqh as-syafi'i. Kita terdedah dengan mazhab as-syafi'i. Kita tak pernah dengar mazhab yang lain. Maka bila munculnya, ilmuan-ilmuan yang kerajaan sendiri hantar untuk belajar, mendalami ilmu yang lebih mendalam dalam master dan PhD, maka bila mana mereka balik, mereka mengajar masyarakat atas ilmu yang mereka dapat ketika mana mereka mengkaji dan menganalisa ini biasa kerana dalam dunia akademik perubahan pandangan itu biasa doktor engineer ada teori-teori yang yang berubah kan yang sebelum ini dianggap sebagai satu teori yang betul satu teori yang benar tiba-tiba lima tahun kemudian teori itu disanggah tapi oleh kerana benda tu tidak berkaitan dengan agama, maka orang rasa benda tu tak apa. Jadi bila mana ilmuwan-ilmuwan ini balik, dan mengajar masyarakat, kerana memegang kepada pesanan orang-orang tua sebelum dia pergi. Belajar tu. Masa dekat KLIA tu orang dah pesan kat dia. Pergi belajar, cari ilmu banyak-banyak, balik ajar masyarakat. Dia pegang pesanan tu, maka bila dia balik, dia mengajar masyarakat orang jadi penin. Bukan orang jadi penin. Ustaz yang di Malaysia penin. Pasal apa Ustaz di Malaysia penin? Sebab pandangan itu pandangan yang baru. Pandangan yang Ustaz tu tak pernah dengar. Maka muncullah istilah-istilah yang tak pernah masyarakat dengar. Iaitu talfik mazhab. Iaitu mencampur adukkan mazhab dalam kehidupan. Tuan-tuan yang -tuan, dirahmati Allah SWT. Sebelum saya nak jawab soalan tu, Saya nak bagi tahu dulu tuan-tuan. Bagaimana imam-imam mazhab, Bagaimana ulama-ulama sebelum kehadiran ilmuan ataupun imam-imam mazhab ini, Berinteraksi dengan perbezaan pandangan. Berbeza pandangan ini, Satu benda yang biasa berlaku. Selagi mana namanya fiqh, Selagi mana namanya pemahaman, Maka ruang untuk berbeza pendapat akan berlaku. Perbezaan pandangan pertama yang berlaku dalam sejarah Islam, yang dapat direkodkan ialah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat tawanan perang Badar. Sebelum tu Allah Taala tak bagi kita perang, tak bagi orang Islam perang masa berada di Mekah. Bahkan Nabi sebut pada sahabat, "Kufu aydiyakum." Simpan tangan kamu. Jangan lawan. Kemudian bila Nabi sampai ke Madinah, Allah Ta'ala izinkan untuk berperang kerana orang Islam dah ada kuasa, dah ada sultan, dah ada dah ada kuasa, dah ada kerajaan, dah ada daulah dah ada dar maka peperangan itu ditakdirkan menang belah Islam, dapatlah tawanan perang, bila dapat tawanan perang tuan-tuan Nabi pun tak tahu nak buat macam mana dengan tawanan ni kita nak buat macam mana dengan tawanan ni wahyu tak turun maka nabi pun tanya para sahabat kita nak buat macam mana Abu Bakar kata kita minta dia ni al-manna wal fida al-mann wal fida kita bagi dia kita suruh dia ajar anak orang Islam membaca dan menulis 10 orang paling kurang sampai pandai maka dia dapat man dia dapat anugerah ataupun kita jadikan dia fida fida ni maksudnya mana-mana orang Islam yang ditawan di Mekah tukar kita lepaskan dia sebagai tawanan kita dan orang kafir juga melepaskan tawanan orang Islam yang ditawan di sana. Ini idea Abu Bakar. Idea Umar dia kata ya Rasulullah, idrib, da'ni da adrib unuqahum. Ya Rasulullah, biarkan aku untuk pancung kepala mereka ni. Kerana Umar tahu dia orang ni semuanya kepala kufur hangit. Dulu masa dak Mekah dia orang ni lah yang banyak orang Islam mereka orang ni adalah syari pasal dengan orang Islam. Maka perbezaan pandangan berlaku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar punya idea lain, Omar punya idea lain dan isu ni isu agama kerana isu ni adalah isu bagaimana kita nak berinteraksi dengan tawanan perang yang, yang yang yang kafir. Tapi Nabi tak pernah kata, ni apa ni beza pendapat. Satu pendapat cukuplah. Nabi tak pernah kata. Tapi Nabi pilih pandangan Abu Bakar. Nabi pilih pandangan Abu Bakar sehingga turunnya wahyu makaanalinabiy ayakunlahu asra hatta yusqin fil ardh tidak pantas tidak patut bagi seorang nabi ada tawanan yang dibebaskan selagi mana dia tidak kukuh di atas muka bumi Kita masuk kepada zaman Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz Sebenarnya zaman sahabat pun ada nanti saya urai kemudian. Macam mana sahabat berbeza pandangan, nanti saya urai kemudian. Tapi bila masuk zaman tabiin, zaman Umar bin Abdul Aziz yang jadi yang dikatakan sebagai khalifah Rashid yang kelima. Apa dia kata? Dia kata analla uhibbu an yakhthalifa ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam fa innahum aimmatun yuqtada bihim. Lau lam yakhthalifu lakanat al-ummah fi diq. Dia kata, kata Omar, aku ni tak suka kalau sahabat Nabi tak beza pendapat. Dia kata, aku suka kalau dia orang beza pendapat. Kerana mereka ini, sahabat-sahabat Nabi ini imam-imam yang ada pengikut. Kalau mereka tidak berbeza pendapat, sudah tentu umat berada dalam kesempitan. Masuk umat tak ada pilihan Nak pilih pendapat yang mana Kena pilih satu tu je Karena itulah pandangan Islam Tapi bila mana sahabat berbeza pendapat Umar kata aku suka Umar Abdul Aziz Dia kata aku suka Kerana bila ada perbezaan pendapat Maka kita ada ruang Untuk memilih pandangan yang terbaik Dan yang paling sesuai Masuk zaman Imam Abu Hanifah Imam Mazhak Hanafi Kira mazhab yang ada Dalam dunia hari ini Mazhab empat Yang paling tua mazah hanafi abu hanifa sehingga kan al imam syafii kata kullun qullu faqih iyalun ala fiqhi Abu hanifa semua orang yang nak belajar fiqh mesti belajar fiqh abu hanifa seolah-olah macam dia tu anak ternakkan daripada fiqh abu hanifa mesti belajar fiqh abu hanifa abu hanifa masa dia mengajar anak murid dia abu hanifa ni dia style dia bila dia mengajar dia bukan mengajar satu hala dia akan buka masalah dia akan dia akan bincang dia akan dialog dengan anak murid dia jadi ada satu masalah Abu Hanifah bagi fatwa dia tengok Abu Yusuf Abu Hanifah ni ada sahiban sahiban maksud anak murid kanan dia anak murid kanan dia nama dia yang pertama Abu Yusuf yang kedua Muhammad ibnul Hasan al-Syaibani dia tengok Abu Yusuf menulis dia tengok Abu Yusuf tulis fatwa dia. Tulis fatwa guru dia. Abu Hanifah kata, Waihaq ya Aba Ya'qub, Ataktubu ani kulla syait. Malang sungguh kamu wahai Abu Ya'qub. Kau tulis semua benda yang aku sebut malam ni. Dia kata, mungkin aku sebut malam ni satu pandangan aku. Esok aku ubah pandangan. Kamu kena ingat yang tu. Bukan dia halang untuk menulis. Kena ingat. Dalam minda apa yang kau tulis ni bukan final. Mungkin lepas ni aku ubah. Bila masuk zaman sahabat dia, seperguruan dengan dia Muhammad ibnul al Hasan al-Shaibani anak murid Abu Hanifah, antara anak murid yang paling kanan Abu Hanifah. Dia mengajar al-Imam Syafi'i. Dia mengajar al-Imam Syafi'i. Masuk zaman Imam Malik rahimahullah yang digelar sebagai imam dari hijrah imam negeri hijrah hebatnya imam malik ni orang zaman dulu mengembara mencari hadis semalam kita cerita di dubai pasal bagaimana sejarah pembukuan hadis bagaimana sahabat mengembara nak cari hadis imam malik dia tak mengembara pasal apa pasal dia duduk madinah bila waktu haji orang datang ziarah kubur nabi maka dia akan ambil peluang untuk mengaji dengan ulama yang datang daripada maghrib yang datang daripada al Aljazair, yang datang daripada Mesir, yang datang daripada Yaman, yang datang daripada Syam, yang datang daripada daripada Najad, ada datang daripada Iraq. Semua ulama-ulama pada waktu haji akan datang ke Madinah. Di situlah Imam Malik akan ambil peluang dengar daripada guru yang pelbagai. Masuk zaman Imam Malik Abu Ja'far Al-Mansur yang merupakan khalifah pada masa itu. Abu Jaafar al-Mansur merupakan orang yang seperguruan dengan Imam Malik dia juga belajar ilmu agama dan mendalam ilmu agamanya cuma bila dia dilantik menjadi khalifah dia bersedar yang eh, bidang politik dengan bidang akademik tidak boleh berlaku selari kerana urusan urusan pentadbiran sudah makin rencam negara sudah makin besar bukan macam Nabi Takbir Madinah Bukan macam Abu Bakar tapi Madinah. Kecil je. Ya. Sebab kerajaan Abbasiyah sangat luas. Maka Abu Ja'fal ja al-Mansur dia sedar. Dia kata lepas aku jadi khalifah ni aku tak boleh nak mengaji lagi dah. Aku tak boleh nak menuntut ilmu macam kau wahai Imam Malik. Aku tak boleh terlibat dengan dunia akademik. Aku tak boleh buka dah majlis sama hadis. Majlis mendengar hadis. Maka dia kata pada Imam Malik. Uktub. Tulislah engkau satu kitab. Watajannab fihi. Dan cuba jauhkan dalam kitab ni. Rukhasa Ibn Abbas. Watasyadudad Ibn Umar. Wasyawad Ibn Mas'ud. Tulis satu kitab fiqah. Dan cuba untuk jauhkan diri engkau Daripada pandangan-pandangan mudah Ibn Abbas. Yang tak sama dengan orang lain. Ketatnya pandangan Ibn Umar yang tak sama dengan orang lain. Dan jauhkan juga pandangan ganjil yang dilakukan oleh Ibn Mas'ud maka Imam Malik pun tulis kitab. Namanya kitab apa? Muatak Malik. Yang Imam Syafi'i bila tengok kitab muatak, sebab Imam Syafi'i ni dia belajar dengan Muhammad bin Hasan al-Shaibani, anak murid Abu Hanifah yang bermazhab Hanafi, dia belajar juga dengan Imam Malik bin Anas. Dia belajar juga dengan Imam Malik bin Anas, yang merupakan pengasas kepada mazhab maliki. Imam Syafi'i bila tengok kitab muatak, dia kata, Ma wajadtu tahta adimi samaa kitaban asah min muwatta Malik. Aku tidak pernah jumpa satu kitab di bawah lembayung langit ini kitab yang lebih sahih berbanding Muwatta Malik. Orang orang kenapa Imam Bukhari tak sebut. Uh, sorry Imam Imam Syafi'i tak sebut Sahih Bukhari. Rupanya Imam Syafi'i masih di zaman dihidup Sahih Bukhari belum belum ditulis. Maka zaman tu itulah kitab yang paling yang paling sahih yang dia pernah jumpa. Bila Imam Malik menulis kitab muatak, Abu Ja'far Al-Mansur sangat gembira. Dia kata inilah, inilah kitab hadis yang agung, yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Ini muatak Malik ni semua hadis dalam tu sahih kecuali 4 hadis. Semua hadis dalam muatak Malik, semua sahih kecuali 4 hadis. Apa 4 hadis tu? Tentang kena cari YouTube saya. Sekarang kita nak bincang fekah, bukan nak bincang hadis. Kan? Jadi Abu Ja'far al-Mansur, dia kata, bagus kitab ni. Apa kata, aku jadikan kitab ini sebagai rujukan utama selepas Al-Quran? Aku nak gantungkan kitab engkau ni di Kaabah. Betul-betul aku gantung kitab engkau di Kaabah sebagai isyarat kepada orang yang datang waktu haji dan umrah. Mereka ada kitab, rujukan yang kedua iaitu muatak malik selepas daripada Al-Quran tuan-tuan agak-agak kalau tuan-tuan tulis kitab orang nak gantung kakak abah tuan-tuan suka ayah, ayah, ayah. Ayah, ayah. Ayah. Ayah. Ha? suka lah guling-guling kan Imam Malik tak mau dia kata jangan jangan wahai amirul mu'minin kerana setiap tempat itu ada ulamaknya dan setiap tempat itu ada pandangan ada pandangan-pandangan malhab mereka kalau kita paksa mereka untuk mengikut satu mazhab ra'a uzalika kufran mereka menganggap benda ini sebagai satu kekufuran yang tak pernah dilakukan oleh mana-mana imam sebelum ni. Saya boleh kata tuan-tuan tidak ada satu tidak ada satu negara Islam satu khilafah Islam pun yang memaksa orang mengikut satu mazhab saja Tak pernah ada. Melainkan dia dibuat oleh Mu'atazilah. Zaman Khalifah Makmun, Zaman Khalifah al wathiq Zaman Khalifah Mutawakil. Tak pernah ada mana-mana khilafah Islam yang memaksa rakyat untuk ikut satu mazhab. Tak pernah ada. Ya, kita akui. Mazhab rasmi negara ada. Mazhab rasmi negara ada macam Osmaniyah dia ada mazhab Hanafi sebagai mazhab rasmi tapi dia tak pernah paksa orang syafi'i untuk ikut dia kerana semua itu atas pilihan masing-masing dan ulama Islam yang datang lepas daripada mazhab yang empat mereka bersepakat mengatakan empat-empat mazhab fiqah ini kesemuanya berada di atas kebenaran secara mutlak walaupun kalau kita pergi kepada detail ada yang salah tapi secara mutlak secara rambang Keempat-empat berada di atas kebenaran. Sebab itu kata Al-Imam Musyafi'i ketika mana dia, uh, Imam Syafi'i ni dia guru Imam Imam Imam Ahmad. Pengasah mazak Ahambali. So kita tengok empat-empat ni semua ada. Ada link antara satu sama lain. Imam Ahmad, guru anak murid kepada Al-Imam Musyafi'i. Dalam masa yang sama Imam Ahmad juga guru kepada Imam Syafi'i. Imam Imam Syafi'i kata Kharajtu min Baghdad wa ma khallaftu fiha Aura, Aku keluar daripada Baghdad aku pergi ke Mesir aku tidak tinggalkan di Baghdad ini orang yang lebih wara' dan lebih zuhud daripada Imam Ahmad bin Hanbal Orang tanya Orang cuba nak lagakan Imam Ahmad Dengan Imam Syafi'i Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata dia, dia, dia ada sebut satu syair Tapi saya lupa syair tu lama dah baca benda ni Dia kata Zara ni Ahmad wa zur'tuhu Aku Ahmad Imam Ahmad kadang-kadang menziarahi aku Dan kadang-kadang aku ziarahi dia Laujarani, fabi fadlihi. Walau walau jurdhu, fali fadlihi. Keti Syafi'i. Kalau dia datang ziarah aku di rumah aku, dia datang membawa kelebihan dia. Tapi kalau aku yang ziarah dia, aku tak ziarah orang melainkan kerana dia ada kelebihan yang tak ada pada orang lain. Imam Syafi'i disebut kepada Imam Ahmad dia kata antum a'lamu bi antum a'lamu bisihahi minna fal saw falau sah 'indakum al hadis hatta narji'a ilayh kufiyan kana aw shamian aw basriyan wahai Ahmad kamu yakni kamu dan ulama-ulama hadis lebih lebih mahir tentang hadis berbanding kami golongan faqih kalau hadis sahih di sisi kamu bagilah kami tahu, supaya kami dapat betulkan fatwa kami. Tak kiralah sama ada hadis itu daripada kufah, daripada basrah, ataupun daripada syam. Yang penting hadis itu sahih. Tuan-tuan, toleransi, perbezaan pandangan, yang berlaku di kalangan ilmuwan-ilmuwan awal, Sebelum muncul yang ta'asub mazhab ini. Sangat ajaib. Yunus As-Sadafi. Menukilkan daripada al syafi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata pada dia, Yunus As-Sadafi dengan Imam Syafi'i ada beza pendapat dalam beberapa masalah. Khalaftu Syafi'i yawman fi mas'alatin. Ukala li, ala nstaqim an n an nakhthalfah fi shay,wnakunu ikhwan. Tidakkah lebih baik kalau kita tak dapat kita tak dapat bersama dalam satu masalah kita berbeza pendapat dalam satu masalah tapi kita masih lagi bersaudara kita masih lagi sahabat semuslim. Ajaib. Mereka dapat adab ini, adab berbeza pendapat ni mereka dapat daripada sahabat Nabi Alaihi Wasallam. tuan, -tuan Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, dia ni sepupu Nabi, yang Nabi doa kat dia, Allahumma faqihu fid din, wa'allimhut ta'wil, Ya Allah berikan dia kefahaman dalam agama, dan ajar dia tentang tafsir Al-Quran, sehingga dia digelar sebagai tarjuman Al-Quran, Pakar mentafsir Al-Quran. Dia ada beza pendapat dengan Zaid bin Thabit. Dalam masalah miras. Dalam masalah harta pusaka. Dalam masalah harta pusaka. Dalam satu masalah. Dia ada beza pendapat dengan Zaid bin Thabit. Sampai dia kata apa? Alayat taqillahu Zaid. Adakah Zaid tidak bertakwa kepada Allah dengan fatwa yang dikeluarkan ini? Demi Allah dia kata, kalau aku diberi peluang untuk aku sumpah laknat, betul-betul di antara bab Kaabah dan Hajar Ashwat, aku akan buat kerana aku nak pertahankan pandangan aku ni maksudnya dia beza pendapat dengan Zaid tu sangat serius <tuh> tapi bila Abdullah bin Abbas naik unta daripada luar mengembara, masuk ke Madinah Abdullah bin Abbas ni muda tuan Nabi wafat umur dia baru 18 tahun, sekitar 18 tahun Zaid bin Sabit sahabat yang, yang yang berumur. Bila dia masuk ke Madinah, Abdullah bin Abbas masuk ke Madinah, naik unta dia. Zaid bin Sabit, ambil tali yang ada dekat mulut unta. Kan bila kita nak, unta ni bila kita nak konar-konar tu ada, dia punya apa tu? Dia punya apa tu? Dia lijam. Kalau orang Arab dia lijam. Lijam tu besi lah, kalau kita nak break kita tahan kan? Kalau kita nak konar kita tarik sini. Dia tarik tali tu. Nama ketiga jangan-jangan. Janganlah buat macam ni. Engkau tua lagi pada aku. Malulah. Eh? Dia kata hakadha. Hakadha نعلم ان نحترم رجلا من min, min, min baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kami diajar untuk menghormati ahli keluarga nabi yang merupakan ilmuan-ilmuan. Walaupun dia muda. Ibnu Abbas kata mudayan mudayadak ya keluarkan tangan kau ibnu abbas cium tangan dia hakada nu'allam an nahtarima kubara ana wa ulama ana begitulah kami diajar untuk menghormati orang-orang tua di kalangan kami dan orang-orang yang berilmu di kalangan kami ketika hari zaid bin thabit mati Ibn Abah kata Ma taliawum Dufina liyawum ilmun kathir Hari ini telah ditanam ilmu yang sangat banyak Yang berada di dada Zaid bin Thabit Ta'asub mazhab tidak pernah dikenali di zaman awal Ta'asub mazhab datang zaman kemudian Kita tak pernah disuruh untuk ikut mana-mana insan Melainkan hanya Rasulullah SAW. Yang tu dulu kita kena tahu. Kita tak pernah disuruh untuk ikut Syafi'i. Kita tak pernah disuruh untuk ikut Abu Hanifah. Kita tak pernah disuruh untuk ikut Malik. Kita tak pernah disuruh untuk ikut Imam Ahmad. Tak pernah disuruh. Kita disuruh untuk ikut Nabi. Tapi oleh kerana bila berlalunya zaman, Tamadun Islam makin luas Bahasa Arab sudah makin lemah Orang Arab dah tak bercakap dengan bahasa Arab yang fasih Masing-masing duk cakap bahasa Ami, Campur pula orang Dubai dengan orang India, Pakistan Campur pula dengan orang Bangladesh Maka bahasa Arab menjadi rojak Campur pula dengan orang Parsi Maka bahasa Arab jadi rojak. Orang dah tak boleh nak berbahasa Arab yang betul. Kaidah-kaidah agama tidak boleh difahami dengan betul. Maka munculnya, fatwa-fatwa yang mengatakan kita kena ikut mazhab. Pasal apa? Kemampuan untuk ikut Nabi secara langsung dah tak ada. Nak istimbak hukum, nak rumuskan hukum daripada dalil, kemampuan itu sudah terhad. Tetapi, fatwa untuk ikut mazhab ni, dia bukan suruh taksub kata Al Imam Mushafi'i rahimahullah dia kata aku tidak pernah majadaltu ahadan illa waqad tamannaitu illa tam, waqad tamannaitu ay yuzhir Allahul haqq 'ala lisani aku tidak pernah berdebat dengan mana-mana orang melainkan aku mengharapkan Allah akan zahirkan kebenaran di atas lidah dia kata Al Imam Mushafi'i lagi Kelu masalah yang telah kau bicarakan, dan aku tidak pernah berfikir untuk mengubah apa yang aku katakan. Semua masalah yang aku bicarakan, aku tidak pernah berfikir untuk mengubah apa yang aku katakan. Semua masalah yang aku pernah berfikir untuk mengubah apa yang aku katakan. Semua masalah yang aku bicarakan, apa yang aku katakan. Semua aku bicarakan, aku tidak apa yang aku katakan. Semua aku bicarakan, aku tidak aku katakan. Semua masalah yang aku bicarakan, aku tidak aku katakan. Semua masalah yang aku bicarakan, aku tidak Allah Ta'ala ni satu kita agama Tauhid Nabi pun satu bila Allah satu, Nabi satu pasti apa beza pendapat? kenapa perlu berbeza pendapat? saya nak sebut perbezaan pendapat ni berlaku disebabkan oleh beberapa perkara untuk umat beza pendapat supaya nak mudahkan urusan umat supaya tidak terikat supaya tidak sempit yang kedua, supaya ulama-ulama Islam ni bekerja dan berfikir bagaimana untuk menyelesaikan masalah umat. Kalau semua dah diterangkan secara detail, maka tak perlu isytihad. Dan kita tengok dalam Quran dan Hadis sebenarnya memang ada penyebab yang menyebabkan sahabat sendiri dan para ulama berbeza pendapat. Yang pertama, kerana dalil ada hadis yang tidak sampai kepada beberapa orang sahabat tuan, -tuan Nabi ni dia manusia Kadang-kadang dia sebut satu benda Sahabat pergi kerja Kadang-kadang rombongan badui datang tanya masalah Ada sahabat pergi uh, Pergi kerja di kebun dia Jaga kambing dia Jaga unta dia Sahabat juga insan Maka ada beberapa hadis yang Nabi sebut Sahabat tak dengar ada beberapa sahabat tak dengar, sahabat lain dengar. Jadi bila ada sahabat tak dengar, maka bila orang tanya, jadi dia akan gunakan kias. Dalil yang dia tahu daripada Nabi, ataupun Quran yang dia tahu yang ada dalam Quran, dia akan kiaskan dengan, dengan masalah yang baru, yang dia tak pernah dengar hadis daripada Nabi. Contoh, Omar dalam masalah diyat, dia pernah berfatwa masa zaman pemerintahan dia, dia pernah berfatwa berbeza dengan hadis. Tahun depan masalah yang sama diajukan pada dia. Sahabat bagi tahu dalam masalah ni ada hadis yang khusus. Umar terus ikut hadis. Orang jadi pelik, yang tak tahu hadis orang kata, eh, "Umar ni macam tak ada pendirian. Tahun lepas punya kes yang sama jadi hukum lain, tahun ni lain pula." Umar kata, "Itu yang dulu-dulu punya hal, sekarang-sekarang punya hal." Zakala ma wa hada ala ma naqdi kata Umar. Tu dulu-dulu punya hal. Masa tu kita tak tahu hadis. Sekarang dah tahu hadis. Umar juga tuan-tuan, al-imam al-bayhaqi, meriwayatkan dalam syu'abul iman, satu riwayat yang sangat-sangat memberikan kesan. Dia ditanya oleh seorang lelaki, lelaki ni tabi'in. Umar masa tu jadi khalifah. Dia tanya, dia kata, ya amirul Mukminin, wahai amirul Mukminin kalau perempuan ni haib, wajib tak dia laksanakan tawaf wada ataupun tawaf wida kalau buat haji, Orang buat haji kan? Kan Nabi kata, لا ينفران أحد Illa إلا أيكونا أهده آخر bil bait." Jangan ada salah seorang daripada kamu yang keluar balik daripada Mekah melainkan dia kena tawaf tawaf widak untuk haji untuk umrah ada khilaf untuk haji wajib tiba-tiba seorang perempuan dia dah tawaf ifadah siap dah tawaf haji dah sa'i siap dah melontar 3 hari di Mina waktu dekat-dekat nak balik turun dah rahaih Adakah perlu dia tawahidah? Laki ni tanya dia. Umma kata kena. Maksudnya perempuan tu kena tunggu bersih dulu. Kena tunggu suci dulu, lepas tu mandi wajib tawah balik. Tak boleh balik terus. Laki ni kata apa? Laki ni kata, aku dengar ada sahabat lain kata kat aku, Nabi kata untuk perempuan yang haid tak perlu tawahidah. Maksudnya ada sahabat lain yang dengar hadis khusus daripada Nabi Pempuan yang haid Tak perlu tahu hafidak Omar ambil kayu yang pukul unta Kan orang naik unta dia ada rotan pukul punggung unta Omar ambil dorah Dia ambil kayu pukul unta dia pukul kepala lelaki Dia kata kau dah tahu hadis daripada Nabi kau tanya aku lagi <seks> Memang layak lah kena pukul mana ada kalam yang lebih bernilai Bila ada kalam Nabi Tiba-tiba kita cari kalam orang lain Patutnya bila kau dah tahu Ada hadis yang sahih daripada Nabi dalam masalah ni Patutnya kau kena bagi tahu aku Bukan kau tanya pandangan aku pula Elok kena bukui Tapi Omar lah bukui Kita tuan, -tuan jangan bukui Sebab kita bukan khalifah Omar dia khalifah Zaman tu tak apa Tapi nak kata Omar tak tahu hadis tu Sehinggalah diberitahu kemudian Baru Omar tahu Ada sahabat yang tak tahu Omar juga Dalam bab ta'un Hadis berkenaan dengan Ta'un. Umar tak tahu. Umar keluar daripada Madinah nak pergi ke Syam. Bersama dengan delegasi dia. Sampai di satu tempat, datang berita dekat Umar, Syam telah dilanda Ta'un. Maka Umar pun mesyuarat dengan sahabat-sahabat. Macam mana nak buat? Nak masuk ke tak nak masuk? Sebab Ta'un ni satu wabak yang berjangkit. Kan? Nak masuk ke tak nak masuk? Maka Umar panggil Muhajirin. Mesyuarat-mesyuarat, tak dapat keputusan. Umar kata pergi keluar. Dia panggil pula Ansar. Pun tak dapat keputusan. Dia panggil pula orang tua-tua. Ada tak dengar hadith lah masalah ni? Tak ada. Tak dapat buat keputusan. Sehinggalah datang kepada dia Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf kata, Dalam masalah ni aku dengar daripada Nabi. Nabi SAW bersabda, Iza waqa'a bi'ardin falatukdimu alaiha. Wajah wakar b earth, wa antum bhiha, fala takhruj minha, fala takhruj firar minhu. Hadiriyah Al Bukhari. Nabi Shallallahu sebut bila kamu dengar taun terdah melanggah sebuah negeri, Merebak di sebuah negeri, kamu jangan pergi gata-gata masuk bumi tu. Dan bila mana dia berada di bumi kamu sendiri, kamu jangan lari daripada dia untuk lari daripada ta'un. Duduk di situ. Ini kuarantin. Nabi ajar cara nak kawal wabak. Jadi Omar kata, kalau macam tu kita baliklah. lah. Omar tak tahu hadis tu. Omar juga, orang yang paling rapat dengan Nabi, ada hadis yang dia tak tahu. Hadis yang lain. Bila zaman pemerintahan Omar, Omar berjaya buka Parsi. Satu kerajaan yang besar, Berjaya Omar Bukak. Dan berjaya Omar Tawan. Orang-orang Parsi ni, Zaman Nabi tak ada yang duduk di bawah pemerintahan Nabi. Zaman pemerintahan Nabi, Yang ada Yahudi, Kristian. Yahudi yang berada di Madinah, Kristian berada di Najran. Majusi tak jadi rakyat Nabi. Zaman Nabi. Sehingga bila masuk zaman Omar, Omar pening kepala. Macam mana nak buat dengan orang Majusi ni? Tak ada dalam sunnah kita nak berurusan dengan dia orang ni macam mana? Se Datang Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf kata, "Laqad sami'tu an sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Nabi SAW alaihi wasallam berisabda, "Sannu bihim sunnat ahlil kamu dengan orang Majusi seperti mana kamu berurusan dengan ahli kita? Macam mana Nabi berurusan dengan orang Yahudi dan Nasrani? Macam itulah kamu kena berurusan dengan orang majusi, ambil daripada mereka cukai, mereka duduk dalam negara Islam, dan mereka dikira sebagai kafir zimmi.